บุกทูเก้าสิบแปดโนเซชบสันธานซ้อนสันธานคุงจุงทีดูบเลการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป Călătoria a fost frumoasă, dar prea obositoare. Călătoria a fost frumoasă, dar prea obositoare. r ă t ă a i r e a a fost p u n c t u a l dar prea a g l o m e r a t Trenul a fost punctual, dar prea aglomerat. r o t e l u l a f o s c o t a i l a e p e a s c u Hotelul a fost confortabil, dar prea scump Hotelul a fost confortabil, dar prea scump c a u nâng r o t me, l u m a i g ă r ă nâng r o t fai Ia sau autobuzul, sau trenul Ia sau autobuzul, sau trenul c a u ma vărnii ton khăm, l u m a i g ă p r u n n i i t ă c h a o vine ori în seara asta, ori mâine d i m i n e a ț ă vine ori în seara asta, ori mâine d i m i n e a ț ă c a u păcău cu r a p u r â a mai c ă p ă c ă u la h o t e m locuiește sau la noi sau la hotel. locuiește sau la noi sau la hotel. ea p u t e a n g p a s a s p e l a p a s a î n g l e ă vorbește atât spaniolă cât și engleză. vorbește atât spaniolă cât și engleză. ea a m r i l o i t atât în Madrid cât și în Londra. a t r ă i t atât în Madrid cât și în Londra. Tă a știe atât Spania r ă t e t a n g l i t cunoaște atât Spania cât și Anglia. cunoaște atât Spania cât și Anglia. El nu este greșit doar, ci și tăcut. Nu este n u m a i prost, ci și leneș. Nu este n u m a i prost, ci și, și leneș. Ea nu este doar frumoasă, ci și tăcută. Nu este numai d r ă g u ț ă ci și i n t e l i g e n t ă Nu este numai d r ă g u t ă ci și inteligenta. Tha mai d puț de pașa e r m ă n ă teun, tei yng p u t p a s a f r a n ț e z ă ik duai. Nu vorbește numai germană, ci și f r a n c e z ă Nu vorbește numai germană, ci și f r a n c e z ă ที่ฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์น u พอดเซอร์เคนต i l ิชล a เป i ยนนิชลากีตร์นูพอดเร์เคนต์นิชลาเปียนนลกตารที่ฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้านูพอดแดนซ์านิชวอ l ส์น c ชแซมบ้าดแดนซ์อลส์นิชแซมบ ดิฉันไม่ชอบทางโอเปร่าและบัลเล่นุ่มเออม a ปลาเช่นิชโอเปร่านิชบอลเล่นุ c มปลาเช่นิชโอเปร่นิยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นก u คิ t ลูกเรซ์ไม r เร็ e พดคูอาท คุกิด l ุกเร็วไม่ร็คุอาทิาร์มินเร็วเ n ดยิ่งคุณมาเร็วเท่าไรคุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นคุก่เร็วเพดคุอาทิตาพอดิ้งสเิเร็วเพดคุกิดวีไม่เร็วเ l ดคุอาทิตาพสิ๊กไม่เร็วเพดคุ o รับยิ่งแก่เท่าไรก็ยิ่งเกียคร้านขึ้นเท่านั้น Cât devii mai învârstă, cu atât devii mai comod. Cu cât devii mai învârstă, cu a t â t a devii mai comod.